قام الشیخ <سؤال> وعیل جو علاہ نخوالاکتی فیهی صحفن اگر پسیر اصدابل شرم بیانے تصورہ فیہا ترکوها شیخ وعیل جو رعول تاستمخ کے دے وجود بیان کو اگر چې بیان دسی قسم جملوں کے ترک ورشی نبیہ در اگر پارس تاویلات اگر پیش گئی یہ کہ تاویلات ہو وجملة جملنا حديث ربح حاصل وخساره واسل مرتبه لرجل العلاقه به سيف لرجل بذه الحال کې حال کې يا جاءني زيد علاقته به سيف خو جا هم دي کې و نشته کنه و بګي نشته جمله حاليه ده او بګي نشته جمله حاليه اسميه ده علاوه ګمه کې دتا استوي له چې داسې کې سم جملو کې علاوه څه جملہ اسمی ہے کہ وہاں پکار دے چھکلا آغا جملہ نے چھپاہی کہ زمیر دو ذلحال مبتدائی جملہ حالیہ کی وہ آغا کہ وہاں پکار دے واجب دے تو چھکمی کہ زمیر دو ذلحال دے لکہ دل تکیچے سکتا دے کس میں دی آغا کہ بلکل استینہ پی مبتدائی لکہ علاقتی تیسے ہن جا انہی زیدہ تظیب دل تکی مبتدائی سشیڑے تو آغا زمیر مرے سیفن صحیح شکران یا بل اسم لی دا غزم این سے کہ یا بل ہے نو بیدی کے خطاستا ماتم یہ لئے بطریق الاولا پر کار دیں استناف رائے گا نا نوی تو نو شیخ دیکھیں اگر تعویلات کی او بحث کی وقشن اتا سم مکال الشیخ شیخ ویلی دیوا ان علا اگر جی بردولشی پا نحو علاکتی بی سیفن کے حالا ادا چکل حال او بردولشی کا لمبيه دیر دی شیخ ویل چې ډېر دی په دایکه پیتل کله حاله په دغه حال کې ترکوه ترکو دوا او رحمی کول بشریه په مثل د کله بشری شعر اذا انکرت نبده هر کله چې انکارو کې زمانه یو کلیواله کله انکار نه کوي کلیواله مجاز دی او لیکرته ها يا شهر وايي زپس اوکه له زما قلت کتاب در برابر نشي لو خرف ته بغلبازی علي سيواد نه دې او زم سره خط دي با سره په ما باندې تور وايي بار چې زه په تورش په اوزي راغلي کوم چې خاله په ما ته اجازه تنشه په تورش په دلته او زموږه هرنګان پرانا کله دا راز یو خلاص باندې لګي ته تیار تیارې په دی جمله کې فارچ ټول بازی او تو زبر جن دا پر جمله اسميه ده حاليه ده او په طریق کې سيادو مبتداري حلل کې ده زميرو په طریق کې بتريق الاوله ته مبتدا زميرو جن حال زميرو صحیح شته سيادو او مبتدا ده په طریق کې په بتريق الاوله سره پکارو په پکارو علي سيادو کې او علي سيادو ده جواب کو ویلاول ترجمه کوي ا یک بحثه تلوی ته باندې مېرملي له رشکې نه بکهش کوي تیاری وی یعنی اذا لم يعرف قدر اهل بلده قدر اذا لم يعرف قدري هر کله چې متجني قدر زبا اهل بلده طيب بلده ولا او لم اعرفهم يا زيد عليك قدر ما تجلم لو خرج تم الهمزيه مصاحباً للبازي چیزا ملغنن دا باسره اللذی هو اب کرو تیوری چیزا اب کرو تیور دا سار اختی من ظلمت اللین زا مشتملل تسو تیار دا شبیوالی غیر منتظر اللہ اس پار صبح زا انتظار نکن دو سپرونو دا سفا تقودو کول دا باطل دا شایر علی سوادو حال ان دا حال ترک فیه الو سم بقال الشیع بیا شیخ ویدو یا الوج ہو این کول ا بیا ورط سی او سرور وجوهات خپل ذکر کئ یسلم جہاد خپل ذکر کئ شیخ ویني بچی اصل کې دا جمله یې سم ینه ده دا جمله یې سم ینه ده ګلته کې یا اسمه مقدر د ثابت اعلی سیوا دو ثابتن علی سیوا جدا ثابتن لپاره فایل او تا وېره لې چې د عمل کوي فایل نه ورته ځکه چې کومه کیږي د حالې تاسو مش پک سېونه نه لري اعتماد کی, کی دو دو دو دو یو شرډار چې پاشه او ستوګي پېوښي به لري اعتماد کوي یو شرډار چې په معنا د حالو ده استقبالي ته د عمل کوي یو شرط تا یو ورسره بلش شهر خبرږي چې آئنده کی خبرږي په معنا د حالیا ده استقبال له او مخ د حالش ته پیلوم لګي که دې بل کې د مخکې په دې سمه پای نه چې کلمه مخدجه الحال یا مبتدا و غیره دا شیونه وی په بیا عمل کوي لهذا دغل تکم چې جاءنی زید صادتا على كتف سیف سیفو ثابتون سر لګیدل دا غی فاعل سیفو فاعل لی. او دغل تکم دا غره پرسه شي فاعل لی. لا مبتدا و نه مبتدا نه دی صحیح ګنه دا د اغه وجلا لهذا خبر خط مشو جمله اسميه مشو نه دغو او جو برانه نه دب تعیل دستورشه بفر سره شو او مفرد کې وو ناراضي د چي عجوب کول کله د بچا کې کړي جملې اسميه سم کال اسم چې شي اسم بمثل حضرت مثلا دغه فایل زرب شي سبب او ثابتون برو على ذل حمل کړي دمد کول ته سبا سای شرو دوالا راځي په دا خبره کې چې فایل برابر وسل لکه موږ ته مقترح دي او به ویل دي شیخ چې مناسب بد یقدر حاوله چې مقدر کړي شې دل ته خصوصا خاص کر ان الزرفه وي ينبغي يكدرحه هنا خصوصا ان الزرف في تدريس اسم الفعل خصوصا دل ته تقدير دا کلي شي چې زرت په اسم الفاعل کېږي دور په تاویید أو إلا أيوكدر في الماضي معقد أو البطة كما زيره باسي النبياء براه باسي زيد كد سباتا علي سوادو لا دابل موان زيد كد سباتا علي على كد جعني زيد وكد زيد أو كد سباتا على كد فيه سيفل ودي جملة سنشوه جمله اسمیانی شو فیلیه شو گنا او فیلیه مصبتہ شو گنا او فیلیه مصبتہ کی دخلیشان امرین امجاز دی او وو رالی او کون صحیح شو او جاعت حسرت صدور امک کے اغیر کی تیر شو گنا لہذا جمله فیلیه نا شیخ پکی خبر اکلا چی مناسب دادی چی خصوصا گل تک ثابتا نوواسی <نام> وفيه البحث ان سر ام دک ته اشاره دا چې شیخ خود خصوص خبره وکړه خو د خصوص وجه خپل کتاب کې ذکر کړي لذا وفيه بحث کی ام دک ته اشاره دا چې شیخ خود خصوص ته خو خود خصوص وجه ول را بیان کړي صحیح شکل دی لو دې بیا په خپل وې چې دی ک سلور ته مالا جودی سلو ته مالا جودی سلور دو کې وومن نو اغی که زکا نراؤڑی جا انی زید علاکت پیس سیفن اگر دو سورتون پکی داسی جوڑی گیچه اگر دو را را لن جائے زیدن را لنگو لہذا نیرو راولے دلت سعور سورتون جوڑی جی اگر دو سورتون پکی دو منطنع دا زکا نشتا اگر دو تکدیرات پکی کانو بیا خوا منطنع دا اگر دو دور تکدیرات تکا اگر دو تکدیرات تکا پکی کانو بیا پکی وذي بحث او د شيخ د خبره کې چې دلته اسنو باید مقدر کړي کې بحثه و ظاهر و ظاهر خبره ده دا ان مثل على كتب د ادب مثل تدبيرات على كتب سيقوم چې د یختمل ییکونه احتمال لري چې دا د شی په تقدیر د مفرد کې او احتمال لري ییکونه جمله اسميه چې لري چیزه کې قد به خبره د مقدمه خبر د مقدمه علیه ثابت علیه خبره مقدم او سواد المبتدا مؤخر او دا احتمال افتشي تجي ثابت عليه سواء دور او بس احتمال انه ليو يحتمل ان يكون فعليا طال تطبيق له على التاء فعليا مقدره بالمضي دار الفعل الماضي شيء قابل للمضارع يا مقدر شيء في التمضارع نذا دخول لسه شو صل كتبير دم فده فتقدير جمله اسميه استوى بتقديرها محليه خبرها او په لومځي مو پاتړ کا او په لومځایو له فعاله تقدیرې نو په دوو تقدیرې یم تن علوا په اغه کې واو مونتلیاده دوه تقدیرې نو کې څه چیرې یو دغه جملې اسمیه شي شیخ زاله دسته کو چې واجب واه شیخ زاله اسنه کو چې واه بګه واجب ده په دوه صورتو دې چې کړه دغه جملې اسمیه شي له په دې تقدیر باندې په تل <سؤال> تقدیره نیمتره الوه نه نهره دا تقدیر اندل ذکر دي دغه خبره غلط شوه په ټوله مېرمن باندې وو مقتنه ده اوا دو تقدیرین چې دی یو څه شهره مزعره صحیح شګره په مزاره کې وو مقتنه اږي او دغه وو په تقدیر داسنه پایل کې تاسو ویل او جاء دې زید راکبن کې دغه نشراړي نو یو صورت دې اسمه پایل کې وو مقتنه د صحيح چه جاءني زيد ثابتا على كتفه استغرا سيفا اگر کرنګ حرکت المال بازی ثابتن عليه سوادي طريق و تن عليه ايو داده شد مقدر کي يثبوتو جاءني زيد يثبوت على كتفه سيفا سيفا لغرض اپایل کي اگر کرنګ حرکت المال بازی يثبوت عليه سوادي د پدې کي و و تنياده پدې کي و او خبرمزہ دیولا دا خبرمخ کے مباحث کتے رشووا ودہو فالت تقدیرین اپنی پر دو تقدیرین عربالی یمدلہ علواء وعال مزکہ پکی وو نشتہ ددد وو جنہ وعالت تقدیرین اپنی پر دو تقدیرین لا عجب وو واجب ننے بلکہ جائز دے کر آلی او کو پسورت دے اسمیی کے وو جائز دے او کو در آلی او پسورت دے مازویی کے پسورت دے فریی مازیی کواو راڑی او کواو قول... نو راڑی نو پہ منعجل حازا ام دا سلور و جنا چی پدی یو سورت کی لجوم نشتا اگر اگر تا دیرات که نا جائز دی کرالی او کلالی اگر اگر اگر پا بیا خود راڑی نشی نو پہ منعجل حازا دا دی سلور و جو حادی دا وجنا کس رت ترکوها پدی که دک کواو سشی ری دا صحیح شو؟ وقال الشيخ ايضا الوالد الشيخ ذكرني وحصلت ترق طارتا لدخول حرف الالمبتدا يحصل بذلك الحرف نوع من الارتباك كقول الشاعر فكنت عسى ان تبسريك الا بليه حوالي الاسود الحارد ده جمله شو. پو جملہ حالیی باندی دا سی جملہ اسمی حالیی باندی را سیو حر آغا داخل شیفو مبتدع باندی چھے آغا دو ماکبن سر ارتباط پیلاکن یو بیع موت ضرورتیشت وو خود رابط و طول ملے باردی جملہ بالحسن جملہ مستقل پیلاکن سیار چھے ماکبن سر رابط بیلاکن پیزمیر یا پو وو سراغ لوک جرے پدک جملہ حالیی باندی دا سیو داخل شو نبیام ارتباط تظرورت میشه زکتا که حرف که مانا هسی بھی ارتباط بھی لیکن دا مثال شو پاکن تو ماوی عصا انتو دو سری نکال لما گویا که تبا زرد چه تبا ماوی رکوی دے کعنما بنائی بنیا گویا که زامن زمالا گیر چا پر اغا از مری دی و روسانا کاز مری دی و ماوی گیر چا پر تاوی اس دیکھ دا جملہ حال تبا ماوی دے پدا سر حال کعنما یله کا په دې کې د ارتبا او جداله ځدا حرف تشبید دی, تشبید دی, دی, جمع دی, جمع دی, جمع دی دا کف شریه اود تشبید وجه نه ده ما قبل سره پېدا شوم زکه دې تشبید چه ور کوي تشبید زار ور کوي چې د لغیر چا پر ځمړي لکات د یو شریه غیر چا ما قبل جمله کې چې کوم مفعول دی یا د متکلم یا د دې تشبید ور کوي ګر ور صحیح شګه مشبب په مخ جمله ګره چکم عامل در زو الحال دے آغی مفعول لے و دا آغی ماجینہ دے سر انتبات و پیدا شو نو دے تشبید و مناسبت در اجنا چکم عامل در زو الحال دے عامل در زو الحال دے لدانے چکم مفعول لے امو شبا دے آماباد دے کافنا صیح شو دے تشبید و اجنا دے ما کبل دماباد سر مناسبت و پیدا شو اگر امزید را ماذا وحسول أنت وقال الشيخ حيزة الوهولي الشيخ دارم يقول حسن للترم دواء وجمله اسم يكي كل الكل دواج الدخول لا دا حرق داخل شبه شبه شبه اللي بمبتداء بأللي يحصل بذلك الحرب شبه حسن شبه داخل حرف سرا نوع من ارتباط شبه ارتباط شبه شئر وقلتوا حسن تمسريني كهلما بلية حوالية أسود الحواردو صحيح شبه دا من دا محوظ ده ده من حردنا حارد من حرد ده اذا محوظ ده حردنا ده اذا عذبه هرکل جسیشی نوستشی از ماره پا قولو بنيه الاسودو جمعه الاسمیتون بنيه الاسودو بنيه مبتده کان ما نفر اسم شو کان ما نفر اسم شو کان ما نفر اسم شو او الاسودو لحواردو نسیشو خبر شو نو دا خبر بجمعه اسمیه نه بذو وير يقال لي وبني على سوجل لتسميه الوقت حالا من مفعول ترسريني ولولا دخولك لما عليها او كان لولا داخل شيء عليها فالجمله حل يما لم يحصل الوقت لم يحصل الكلام الا بالوقت وكلام حصل له تفسر في اطرافي وجوانبي حواليا بثلب في ابنافي وجوانبي حالا من بنيا ده حال نجانا. دبانییانا لما پی؟ ایشکال پیرا زیدی چی اعلیٰ که حال خرازی دی چاگا؟ دبائیل نا را دو؟ مفولنیانا بانییہ ایسم دینا کارلما نو دیوی کارلما که معنیه تشبیح دیعا فیلی داولا دا گوئے که مفولنی او شبیح بانییہ او شبیحو پیش بانییہ مفول چگا؟ نوی که معنیه مفولیت تا سکا پا تشبیحی معنیه فیلیت تا لغا فی حرف تشدید دی وجدا چې شپه هر په تشدید کې مالا د فعل له لګوي کې دا له مفعول شو و یا حاصل ترکو تعالک الاخرى عاد کرانگی کل لکلا لو کرته هغه تر دو حسن دی د وجد چې دا واکې شوی حال تعقب د مفرد کې مفرد باندې با خو و و ته له د خپل کریم او کوموالی ودا بیا چونکه اغم بلاوا ده انداب بلاوا ان بلا ان ده تو دردک کمناسبت دو جنن کالا نکالا دو او ترق سشره حسن ویحسنو ترق و طالت النقران لیو کوئی جمعیت اسمیت الواقع چه واکیش جمعیت اسمیت حالو بیعاکی بیا مپردین رسط داغا مپردن, دا مپردن چه حال واقع شوئیم مپردین حالن کا قولی ہی شعرن والله یبکی کللان سالیمن والله یبکی الله دیتا با لا لازمنده لپاره پداسه حایر کې چته کا ځله حل والسلام دره حالاو ده حالمو پرتشو علاوه پر سره ستورجه لري ورداګه تعظیم او تبجيل ورداګه استاد ورسره نو سي تعزيبي او دغه ورسره تفسير تبجيل عزتي صحیح ست او عزت دا ستور 200 روضه د پداسه حال کې چې ستور 200 او ست تعظیم او سري تبجيل فدا جملہ نہ بردا کا مبترا ہے او تبجيل دا خبر دے صحیح شدہ پر جملہ حال به خدی کی ووزہ کله راغله چې سالمن لرست دا حال له پرب درسته جملہ حاله فکوله بردا کا تبجيل حالا ولو لم یتقدمها کوله سالمن لم یحصل بیتر کو کما کی تسالمن حال نه راغله او دو دوو ترک واخله دا وایي زاته